elegantes de dourados, mundos que están descubiertos, fabricantes de delicia y alquimistas la palabra, inventor estas historias que nunca, nunca ha acheo sempre pianante sempre adiante, a quedei futuro incerto a colo futuro incerto que cheo xeo desoída de xa esta cheo xa estamos na segunda oriña de Radio en Galego para todos vostedes, xa temos uh, adiantados moitísimas cousas, estivemos falando con Noelia Rodríguez, estivemos falando con Suso Díaz mm, dúas persoas que con mm, participan das nosas inquedanzas de Galicia e das nosas inquedanzas mm, polas nosas cousas eh, bueno, pois xa vedes, eh, Noelia unha gran poeta, Suso un gran comunicador, posto que mm, participa con conozco las cuestiones mm, mm de poesía, de traballos que se editan interesantísimos para todos nós sabedes pues que, bueno, pois pues nos, en eh, na medida das nosas posibilidades, pois pues estamos ao día das cosas que no, novidades que nos veñen chegando e os que queremos tamén eh, falar con xente de Galicia que teñen noticias e novidades que darnos algúnas delas, pois pues, teñen algo que ver cos medios de comunicación pois pues, outras teñen muitísimo que ver con... Eh, intereses que sobre a, as fórmulas de comunicación e, e traballos que se realizan en Galicia, e tamén na, no, pois na rede, e tamén que salen publicadas en algúnas ocasións. Pois neste caso, hai unha delas que eu fun capaz de coller eh, ver en internet, que se titula nave das ideas eh, bueno, pois eh, mediante un pequeno correo electrónico mediante unha fórmula eh, pois, bastante usual en este caso pois, intentamos mm, poñeros en contacto con xente que está relacionado con esta nave das ideas eh, deronos este mm, teléfono, eh, coido que outro lado xado fio telefónico temos a Xurxo Boas tardes Boas tardes Xurxo, eu estou informando ben pertences a este um, recuncho que titulado eu titulei no, pois, que atopei precisamente en internet chamado Nave das Ideas Si, sí, son o O presidente do colectivo Bueno, eh, falando dese de de Asunto de Nave das Ideas Pois pues eu entreime aí unhos días Que tiñades a debate ou pues, tiñades unha conferencia Relacionada cos medios de comunicación Coas novas formas de comunicación É dicir, bueno, pois pues eu queria saber Cousas nosos ointes Pois pues, darlle información do que vos Estades a, a poñer en práctica Pois pues mira Nos nacemos aí un, un ano, comenzamos a reunirnos Na cidade de Vigo Eh, Comezamos as nosas actividades en Creo que foi no mes de decembro Do pasado ano Con un acto sobre os neofalantes Que tuvo bastante Bastante sona Por participación de Belén Regueira Que é unha xorralista bastante coñecida aquí e, que, mm, e fixou a súa confesión Sobre o seu paso do castelán ao galego eh, Celebramos onte Mesmamente o, Un acto arredor da prensa nos medios de comunicación en galego, a súa situación, a necesidade de termos medios propios, con que liñas editoriais, e o que pretendemos, eh, somos xente nova, prácticamente todos dan de vivo, o que pretendemos é eh, favorecer a que haxe algún tipo de, de debate na sociedade, porque pensamos que cada vez máis a xente parece que non, que non se atopa nos sitios, non ten un lugar onde discutir, no. E nos queremos fomentar iso, un lugar onde a xente poida ir ali as cousas que lle interesen, discutir entre todos, falar, pero bueno, non solamente conferencias, tamén temos actos de outro, de outro tipo. Bueno, entón abarcades todos os ambientes, todos os aspectos da, da comunicación, non? Sí, eh, ímos ver, nos, por exemplo, no de onte fixemos un acto alrededor de, da prensa, non? Sí. A prensa en Galego, pola situación que hai aquí en Na caída de bieiros, a caída de, da edición en papel da nosa terra o peche sí, da peneira sí. entón pensamos que é necesario eh, que os jornalistas e tamén os lectores discutir entre todos calea nosa responsabilidade para que non haxa medios en galego e, e bueno é unha, unha tarefa ben difícil pero hai que falalo e hai que encontrarnos e non só que pretendemos pois neste caso foi cormidas de comunicación e iso Que la gente se atoque y que discuta para saber si, si somos capaces de poner poco a poco algún cobrado o payeiro a, a su compañero, dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Pues poco a poco tratar de entre todos hacer algo. Bueno... Quizáis o mellor eh, parte da culpa teña o, o feito de que, bueno, pois, a, algúnas empresas non queran invertir en algo que a mellor non está demandado, cando en realidade, pois, si non se publica, tampouco se demanda. Sí, a ver, un grupo empresarial forte eh, é unha garantía para tirar cun jornal padeante, non? Hai poucos anos, tres, cator anos, nace dos jornales de Galicia... Sí con entrada de capital de, de, un, de uns empresarios potentes. Pero cando falamos eh, do que era vieiros, eh, é outro estilo de, de, de idea de empresarial do jornal. Máis ben son pequenos empresarios, cotas participativas de, de lectores, e a cousa que falamos son que iba lleva máis ou menos por ali, no? tratar de que un medio de comunicación, se quere ser independente, quere ser crítico, non teña un excesivo, eh, unha excesiva dependencia nin dos medios públicos nin tampouco dun poder empresarial moi determinado sino que xuntando diferentes persoas que teñan bueno, que poner un capital antes crear a idea un pouco era o que había en Vieiros e, e bueno quien sabe, a mellor aparecen empresarios con un capital forte e crean outro xornal La cosa no me parece así por ahora a mellor compre non sei, poñer en debate ou poñer en escena o feito de que bueno, pois pues exista unha publicación que non sexa tan periódica, tan, tan diaria digamos, é dicir un xornal que non sea tan diario senón semanal ou remedo de, de a nosa terra ou quincenal, pero con, con motivos de interese tan grandes e tan fortes que a xente o demande o suficiente como para que poida subsistir, non? Sí, realmente a idea que, que máis se baralla é un xornal digital porque, de feito, antes falábamos desta cousa no? de xornal si, en papel e xornal digital eh, parece que bueno, o futuro da prensa está máis nos medios eh, digitais que en, en papel que non quita a necesidade de ter un papel porque o paisano que vai a xovar a tomar un café ou a tomar algo vai a ter aí en papel o bueno, costume no? de tomar un café, meterle a prensa Pero, bueno, creo que o primeiro paso, canto menos a nivel económico, debería ser máis capaces de ter un xornal licitado, non implica tanto, tanta posta económica. E, e, bueno, volvemos ao de sempre. E, o tema son os cartos. Para ter un xornal que poida ter unha fidelidade de lectores, que poida ser atractivo, necesita ser un xornal que teña un contido e, diferente ao resto se non se ofrece unha información diferente o que xa di a voz de Galicia, Faro de Vigo ou outros eh, non, non, non vai ter unha fidelidade de lectores diferentes non? normalmente a pensa o que fai eh, cada quen dá unha interpretación dos mesmos temas pero non falan de outros temas ese xornal que nos pensamos o que nos estivemos falando ontem discutindo, o que sería a nosa idea de xornal ideal ten que superar iso, ten que aparecer noticias que non aparecen outros xornais bueno, eh, volvemos ya a dar a, a volta ou volvemos ao mesmo caso que, que eu plantexaba antes non o feito de que, bueno, publicar ou facer unha publicación que en que non sexa demasiado um, corrente ou se, de, que non teña unha, publi, unha publicación moi diaria, que sea unha publicación a mellor quincena vou por, vou, por poñer un exemplo é que teña unhos motivos de interese moitísimo máis altos dos que en realidad ten un xornal diario ou que teña un os motivos de interese, pois non sei de discusión política ou de discusión empresarial pois moitísimo máis altos cos que teñen os eh, diarios ao uso, non? Si, sí, eh, un pouco eso era o que facía nos aterra ata hai pouco eh, foi quincena, mm. eh, quincenario despois foi mensual eh, pero bueno o perigo deste tipo de, de idea é que as noticias veñen tarde e mm. Eh normalmente a xente que quere ter a noticia canto antes, eh contrastar con que tal, con isto e con outro, e logo pasa un tempo e a noticia xa pasou. Efectivamente, se ti lle ofreces un análisis ou un jornalismo de información como ofrecen aquí en jornal, Novas da Galiza, que é mensual, eh e eh destaca ou eh, eh chama a atención do lector porque realiza un jornalismo de investigación. Claro, pois pues, investiga Pois dende o tema das eólicas aquí, pois o trato partido dos partidos políticos con urban... bueno, constructores traen as noticias dun interese moi grande a un tipo de lector. E a, a, a Novas da Galiza manténse. De feito, acaban de cumplir neste mes de números, empezaron ano 2001, non viven de subvencións, non tiñen apoio económico potente por detrás. Pero, bueno, é unha tarefa moi difícil e, sobre todo, que a xente que traballa neste caso, no Novas da Galiza é un traballo eh, moi voluntario a xente non cobra nunca nada e, de efecto, deixa máis cartos dos que, que poda conseguir ah, Si, sí, como empresa en realidade, pois pues, mellor, non é tan productiva non? Que, que estás non. a dicir sí, pero non. en realidade é o que dá un servicio e ofrece unha, unha proposta que non ofrecen todas as demais xornais non? Claro, eles falan dunhas cousas que, que xera un interese eh, importante eh, bueno, eles conseguen tamén atraer ao ser un jornal con unha línea editorial moi marcada unha línea editorial nacionalista tamén eh, fornece argumentos a aos políticos que se enfronten pues, os contrarios ¿no? por exemplo, hai pouco pues, eh, bueno, falaban da relación do Partido Popular con mundo do narcotráfico entón, pues, acaban unha serie de notas a partir do que dixera eh, bueno, agora non me acordo o Viña, ¿no? Sí. De que el, bueno, pues era un diñeiro para as campañas de Fraga e do PP. Entón, eles estiveron ali escarbando como información que estes eh, lectores e estes eh, representantes públicos recollen para facer oposición, ¿no? Entón, ah. claro, eso permite que ese jornal teñe un atractivo. Pero, cal é o problema, que ao non ser mmm, económicamente mmm, ter un, un, un excedente económico, Claro, este un traballo moi voluntario Entón, tamén limita Moitas veces porque a xente ten que traballar Outras cousas para vivir Ajá. Bueno, e eh, agora centrémonos No, no vosso colectivo no colectivo sí. A nave das ideas Que, que bueno, pois que, que, que dadeslle unha Información a xente dende O vosso blog non? O blog, uh -huh. blog chamas así, non? a nave das ideas O sí, blog nave aliza, non? Sí, no, sí. eh, bueno, no, na última publicación que eu miren estaba Manuel Barreiro que opina sobre sí. os medios de comunicación galegos non? que eh, pregúntase hai alguén ahí sí, o acto de onte eh, titulaba exactamente así non só que fixemos para ir xerando debate tanto o que é a propia conferencia tamén quixemos realizar un debate na rede ¿no? entre toda a xente mm. entón, propuxemos unha enquisa como a serie de preguntas a diferentes personas do mundo da comunicación, da, uh -huh. bueno, diferentes analistas, eh, escritores, para que colaborasen e colgasen as nos, nos colgávamos as súas opinións no blog. Então, pues, opinaba dende Manuel Barreiro, que estivo precisamente onde toménno acto, uh -huh. pois pues, eh, opinaba él, opinaba agora íamos publicar de Vítor Freixanes, director de Galaxia, Francisco Fernández Rey, Francisco. secretario da Academia Galega, sí, sí. Eh, Xavier Cordal, escritor, Suso Salgado, pues, eh, director de Galicia Confidencial, bueno, casi unas 15 ou 20 persoas. E eh, nosa nosa idea é eh, eh, que agora pasado o acto é eh, recopilar todas eses, esas opinións, facer un PDF, ben enmaquetado, e ponelo para descargar gratuita no noso blog. Uh -huh. Para que de alguma maneira siga xerando, se si alguén quere, que continúe a reflexión, ¿no? e de efeito nos temos pensado sacar unhas conclusións do acto de onte para que, bueno, se serve de alguma maneira para espertar ainda máis as necesidades que falábamos antes dun medio en galego, con forza e tal, pois esa é a nosa intención. <risa> Bueno, a verdade é que isto hai que ampliálo ¿no? Entendes que facer a parte do asunto da, da rede Pois non sei, darlle vento e publicidade Darlle vento, como digo os mariñeros, e publicidade na, tamén na radio Non fixémonos eco porque parece unhos interesantísimo toda a vosa proposta E, bueno, pues, de feito, vamos, que, que se faga esta reflexión tan importante Con figuras tan... Bueno, re... representativas da nosa cultura, non que non teña nada que ver, algunhas delas non teñen nada que ver coa política. Non, ali eh, xa chegou a xente, o vicesecretario da Academia Galega, Francisco uh -huh. Fernández de Rei, Víctor Freixane, director da editorial Galaxia, eh, haber nome Antonio analista como Manolo Barreiro uh -huh. e xente Eh, precisamente políticos non hai. Sí, sí, non, sí, sí. non cadrou, tampoco non foi nada feito a mantenta. Eh, houve máis xente que tamén propusemos e algúns pois non puderon por razóns de de, de traballo, noires de tempo, pero bueno, nos vimos deixar un prazo aínda un pouco unha semana, ou mellor unha semana, non, sei, non non falamos para poder acumular a maior cantidade de, de de opinións. E a ver o que o que poida dar de si. Nós somos un colectivo que a nosa, a nosa actuación está centrada sobre todo na cidade de Vigo sí, sí. Eh, hai xente que a veces nos manda correos e dinos oye temos que facer un acto sobre a neofarantes na Coruña ou hai que facer un acto sobre a prensa en Lugo ben, iso ten que haber máis xente hai que animar a xente e sobre todo a xente nova nos, na nosa asociación somos xente nova non, non, temos ese empuxe que, que, que é unha responsabilidade da xente nova E aquí apareceu en Vigo e ten que aparecer na Coruña porque os hai. En Lugo, en Urense, en Monforte, en, en Compostela, en Ribeira, onde se queira. Porque xente no vai, xente con ganas tamén. Pero como estamos tan desperdigados, a xente agora, mmm, penso eu, no? na mocidade, xa non exista que na cousa das organizacións veciñais, das parroquias e tal. Cada quen vai un pouco mmm, co seu grupo, cada vez parece que isto de reunirse con xente... Perdeuse, no? tamén polo tipo de sociedade que nos marcan permite, eh, favorece un certo individualismo cada quen a súa cousa chegamos a casa, ponemos Facebook ou Twitter e xa pensamos que se nos relacionamos con todo o mundo cando o contacto físico seguramente é mellor que o contacto virtual sí. son bono ven que aparecer máis xente De xeito ter a aina, porque bueno, a parte so, entre, facendo un inciso, eh, un, como pregunta particular miña, eh, eh, a xente e eh, as persoas coas que vos, vos relacionadas, é certo que existe ese, ese rexeitamento do noso idioma ou é que os os xóvenes, bueno, a xente moza non emprega o noso idioma galego como, como, como, como algúns pensan que existía antes? Imos a ver. Eh O galego na situación das cidades é eh, eh, eh, moi peligroso, digámoslo así. Eh, Aí, eh, nas últimas enquisas, son filólogo, un filólogo galego, nas últimas enquisas eh, sinalan de que existe un certo es, eh, parón na perda de, de galegofalantes na cidade. Uh -huh. Ben, pero hubo unha caída moi grande, moi, moi grande, é certo? Nas cidades é compleso topar xente falar galego de feito, cando fixemos o ato das neofalantes que é un fenómeno novo un fenómeno moi interesante porque somos eh, persoas de feito, a maioria dos que estamos bueno prácticamente todos todos os que estamos na nave das ideas os que formamos agora parte da nave das ideas eh, somos neofalantes decir somos rapaces que fomos educados na cidade en castelán eh, prácticamente a maioria dos nosos pais falaban castelán entre eles con nos en castelán E chegou un punto, por unha razón, en que decidimos cambiar o de idioma. Porque, bueno, un compromiso pues, co, eh, coa lingua, no? coa terra. E se non a falamos nosotros, non a fala ninguén. Eso é así. E eu creo que isto dos neofalantes eh, é un fenómeno que vai a xudar canto menos a prestigiar o galego na cidade. Porque eu penso que se consegue que a marca neofalante se xe unha marca de prestigio para un rapaz. Hmm. Igual que antes o galego está considerado eh calquera que falaba galego na cidade, pois pues este é un paleto, este vai xoa das aldeas, como como dicen na zona do Lemos, aí veñen os das tocas, ¿no? Baixan sí. a vila, os das tocas. Eu creo que o fenómeno neofalante daille a volta iso. E agora dicir que es neofalante marca certa fachenda, ¿no? Orgullo. Estou na cidade de Vigo e eu falo galego. Fui capaz de cambiar de idioma a pesar de toda a presión social ou de todas, claro, ti imaginas que cambies de un día para outro de castelán a galego as preguntas e as, a sorpresa para moita xente durante as primeiras semanas é constante De aguantar ese tirón e manterse no galego dá confianza e eu creo que o que falábamos antes esa, esa xente nova esa mociade que hai por aí desperdigada polo país adiante tarde ou cedo vai, vai coi o protagonismo vai dar a cara esperemos canto antes é dicir que falar galego vai a dar prestigio eu creo que sí eu creo que sí eh, hai un unha necesidade, que é o mundo empresarial. O mundo empresarial ten que sumarse ao galego, porque, sen dúbida, é un dos, dos factores sociais que máis prestixen a lingua. Non quere decir isto que un fale galego porque falen os empresarios ou porque tal, pero o uso do galego por parte do empresariado, o etiquetado dos produtos en galego, a venda en galego, as tendas en galego, os distribuidores en galego, favorece que as condicións sociais nunha cidade Seixan proclives ao galego. Se si non conseguimos, eh, entre todos, eh, manter o galego na aldea, nas vilas e logo sumar a cantos máis, o que non podemos é eh, centrarnos só nun aspecto. Seixan o ensino, a cultura, o empresario, non, todos, todos somos necesarios para manter a lingua, porque a lingua é de todos nós, non é de ninguén. E se non somos nós, os que falemos, non hai solución. O sea que esta nave das ideas aboga e a posta porque o noso idioma siga mantendo esa fachenda e ese facho de luz acesa para que os novos eh, atomen como un exemplo. Nós, como dicimos no no manifesto fundacional, de eh, palabras, <coughs> creo que foran de Vicente Risco, bueno, digamos que era de todo o que eh, a xeración de 16, a xeración nós sendo sos, galegos podemos ser realmente universais. Mm -hmm. xos falando galego distinguimos ante o resto e distinguirse é algo positivo e, se todos somos iguais entón mm, non ten gracia pa que a xente viaxa pa que li libros de diferentes culturas para que miras, se somos todos iguais non fai falta ningún sitio o bonito é que as culturas, as linguas tiñen un contido de expresión que nos fai máis donos Álvaro Cunqueiro, que celebramos aquí o centenario del, dicía que cando ele fala de cando ele dice adorna, fonte ou ponte sentíase máis dono da adorna, da fonte da ponte porque foron as palabras que dende sempre tivo exactamente, entón e ademais o feito de, de pertencer a unha lingua diferente é a axuda para que se enriquezan todos os que están ao carón claro, claro, si as lingüas nunca son un problema aquí hai pouco que xeran montar un, un Bueno, Unha trifulca alrededor da lingua E as lingüas nunca foron un problema, nunca Ajá. As linguas é o uso que fan as linguas certas persoas E o uso que podan facer é un problema desas de persoas Pero non as linguas en si sí mesmas Exactamente, sí, sí Nos, de feito, vamos a cumplir 25 anos emitindo en Cataluña Que teñen ah. un idioma propio Diferente do español, diferente do castellano Que se chaman, que se chaman catalán eh, ah. Seguimos emitindo en galego pois pues todos os sábados de 6 a oito eh, eh, eh, comunicándonos en galego eh, bueno, pois pues a propia cidade de Cornellà sintese orgullosa de que de ter entre a súa parte de colaboración e participación ciudadana a nosa humilde lingua. Home claro, ten que ser un, un orgullo para eles como como para nós, saquí a veces ler cousas en catalán dos xornais Ara ou bueno, todos que en catalán, caltes Cando lemos noticias de Cataluña na prensa española Pois non sempre eh, vale Hai que contrastarla tamén con prensa catalana sí, sí, sí. E... e é bonito poder é enriquecedor ler prensa en catalán Como tamén teria que ser enriquecedor Ler prensa en galego Pois pues moi ben Agradezo moitísimo que tiveras o, bueno, pues, o detalle De poder atendernos durante estes minutinhos Abrirnos os ollos Que os nosos ouvintes saiban de que bueno, pois O colectivo A Nave das Ideas Está por a labor de que O noso idioma siga manténdose e Que se poida mm, bueno, pues, Abrir ideas Para que a xente pues, a, a Chegue a poder Publicar mm, non nos idioma algún tipo de mm, xornal que sea capaz de recoller pois pues, inquelanzas dos propios galegos? Si sí, eh, esperemos que sea así tamén aquí agradecer a toda a xente da, da emigración que aínda sigue mantendo a nosa cultura viva Eu penso nun veciño meu dunha aldea de Baracaldo que antes de ir a traballar érguese cada día para renovar un blog. ...solamente da, do subconcello... ...e faino todo en galego... ...pertence aos colectivos culturais galegos de, de Euskadi... fan homenaxes a Castelao... ...manteñen a lingua... ...e a emigración non é cousa de, de xente de 90 anos... ...hai xente nova, moita xente nova... ...que marchou hai 30 anos... ...os seus pais criáronse xa ali en Cataluña... ...pero os pais falan de galego... E ...todos eses rapaces que tamén están por aí adiante... ...en Cataluña, en Euskadi, onde estean... ...que sigan mantendo a lingua... ...porque a lingua e a cultura para que non esquezan que, que aquí é, é a, súa, a súa nai. Igual que tantos outros imigrantes ao longo da historia, fixeron moitas cousas por, por os que estamos aquí, por os que estamos en, en Terra Galega, toda a historia foi así, os imigrantes, o himno, a bandeira, bueno, xa se sabe todo o que fixeron. Pois tamén hoxe é necesario que, que toda esta xente siga traballando por, por Galicia, como facedes vos neste programa de radio, e animar a que se se pode facer máis, que se faga. Pois pues iso tentaremos, eh, seguiremos as vosas eh, inquedanzas e os vosso traballo que tamén mm, é importante e é interesantísimo saber que xente da nosa cultura está interesada en que se fagan mm, cando menos discusións para a publicación da nosa das nosas cousas en galego Pois gracias Moitas gracias, Sulso. Pues, eh, um... Agardez, xo moitísimo, eh, a, seguimos anotándonos ese teu teléfono, o vosso teléfono da, da nave, para oh. que, noutro momento, pois, nos poidas informar de máis cousas que segui, seguro que teredes moitísimas máis eh, neste ambiente da, das ideas novas, da xente nova que, que ti lideras. Pois, non, homen, literal, non Polo esto... menos estás de presidente, non? Non, bueno, pero ese foi un cargo como lle pode tocar a un ser secretario ou ser un, un afiliado, sen es máis Os cargos non teñen importancia nunca O que importa son as persoas e o traballo que fagan O resto son nominativos Eso non me importa Quando tirades, aquí estamos eh, Como dixo Castelado, cando estivo ali Visca Cataluña. <ríe> Moitas gracias, visca tamén Que viva Galicia Unha aperta Moita graciñas Miña, Ta logo Despedimos a Xurxo Xa sabedes o presidente De esta nave das ideas Que ten como residencia El Vigo E que bueno, pois Ten interesantes noticias que, de, que comunicarnos Vamos a poner outro bocado Máis de música Seguimos que ha perdido una perla llora una concha en el mar porque el sol no se ha asomado está triste el favor real porque han pasado las horas y la barca no llegó está llorando en el puerto la novia del pez tanto como dios te quiero a ti mañana cuando te alejes viajará de mi ilusión que voy a hacer si contigo te llevas mi dio yeah.